Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah sayidina Muhammad bin Abdullah ala wa sahbihi wa mawalihi ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah taala pagi hari ini kita berkumpul di majlis al-imam al-habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi mudah-mudahan Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita Al Walid Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al habsyi agar diberikan kesehatan, afiat dan panjang umur dan juga putra beliau Al Habib Ali dan seluruh para guru-guru kita, para ulama kita agar diberikan afiat dan kesehatan dan kita yang hadir insyaallah Allah taala berikan bimbingan, afiat dan berikan taufik untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pada pagi hari ini masih berbicara tentang hal-hal yang berkenaan tentang permasalahan sholat. Sholat itu demikian pentingnya, demikian utamanya. Sehingga dijadikan sholat tersebut, aturannya itu dalam sehari semalam sebanyak lima waktu, 17 rakaat, yang mana lima waktu itulah yang menentukan keberuntungan kita yang menentukan nasib bangsa kita nah itu yang sehari lima kali pengaruhnya lebih hebat daripada yang lima tahun sekali lebih menentukan dari apapun juga yang kita laksanakan dalam sehari lima kali tersebut sehingga dikatakan oleh para ulama ma bin nas illa sholatuhum tidak ada hal-hal yang menimpa manusia melainkan Segala balak musibah nah ini gara-gara salatnya enggak beres. Kekacauan, keributan, berantakan urusan dunia akhirat, salatnya enggak beres. Sampai disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya seseorang apabila dia salat dan dia salatnya bagus, salatnya baik, dia jalankan adabnya, berikut khusyuknya, berikut rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya secara sempurna, Maka ketika dia salam dari salatnya, maka salatnya itu terlahir dari dirinya dalam keadaan putih bercahaya. Lantas dilipat seperti dilipatnya baju dan diangkat. Dan salat itu berkata kepada dia, "Hafizakallah kama hafiztana." Semoga engkau semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga saya, salat. Namun apabila seseorang tidak telaten salatnya menelantarkan adab di dalam sholat sholatnya berantakan tidak beres sholatnya jauh dari khusyuk. yang dipikirkan hanya dunia di dalam sholat maka ketika dia keluar dari sholat itu sholat terlahirkan dari dirinya dalam keadaan hitam, kelam, gelap dilipat seperti dilipatnya baju dan dipukulkan ke wajah orang tersebut dan berkata, "Dhayya'aka Allah kama dhayya'tani." Semoga Allah menelantarkan engkau, menyianyikan engkau sebagaimana engkau telah menelantarkan dan menyianyikan saya. Nah, kita nih banyak orang zaman sekarang kena sumpahannya salat. Karenanya kita diajarkan untuk salat dengan benar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam hadis ucapan beliau sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat ini puncak daripada nilai bernilainya salat tersebut salat seperti kita melihat Rasulullah salat sallallahu alaihi wa alihi wasallam nah karenanya Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam mereka berlomba-lomba meniru salatnya Nabi Muhammad. Di antara mereka ketika lagi salat di kebunnya salah seorang sahabat. Ketika salat di kebun dia lihat kebunnya indah, angin bertiup sepoi-sepoi, Adam bernaung di bawah pohon, dia lihat satu burung ya hinggap dari satu ranting ke ranting lainnya. Sehingga dalam sesaat dalam beberapa menit Salatnya teralihkan karena asyik melihat burung tersebut. Kemudian ketika salam dari salatnya, dia menyesal. Dia bersedih, "Ini kebun saya yang indah, taman saya yang indah telah membuat saya lalai dari salat saya." Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kebun saya itu saya sedekahkan fi sabilillah." Kenapa? Sebab ini kebun membuat saya lalai dari salat saya. Enggak ada baiknya harta yang membuat saya lalai dari salat. Ada satu tabi'in yang bernama Rabi' bin Haytham. Beliau adalah sahabat dari Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah SAW. Salah seorang yang dikenal dengan khusyuknya. iaitu yani Rabi' bin Haytham. Abdullah bin Mas'ud pernah bilang kepada beliau, "Lau ra'akah Rasulullah la min khushyokk." Kalau Rasulullah melihat engkau, Rasul bakal girang melihat khusyuknya engkau. Sebab diriwayatkan bahwasanya ilmu yang pertama diangkat dari umat Nabi Muhammad tahu ilmu apa? Ada ilmu Faraid, tapi yang pertama di awal diangkat tahu apa? Al khusyuk sifat khusyuk. Nah ini yang pertama diangkat dari udah zaman dulu tu udah langka sifat semacam ini. Ibn Masud bilang Rasulullah kalau lihat khusyuknya engkau, Nabi bakalan girang. Ini Rabi' bin Khaytham satu lagi dia satu kali dia lagi solat dia punya kuda. Zaman dulu tu kuda, zaman sekarang aja mahal kuda. Apalagi zaman dulu kuda Arab, bagus, tinggi, gagah. Dia ikatkan itu kuda, dia sholat. Kemudian ada pencuri datang mencuri kudanya beliau. Orang-orang pada datang heboh, ini kuda ratusan juta hilang. Belang Rabi' bin Khaytha mudalah, nggak apa-apa. Saya sebenarnya lihat waktu dia lagi nyolong tu depan mata saya, saya lihat. Waktu dia lagi nyuri kuda saya, saya lihat depan mata saya. Saya tahu. Dia bilang, kenapa tidak kau ambil? Kenapa tidak kau? Sebab ini darurat, boleh. Dia bilang, enggak, sholat saya lebih saya sukai daripada saya manggil dia. Sholat sunnah boleh dibatalkan. Enggak, sholat saya lebih saya sukai daripada kuda. Ambil itu kuda, jangan sholat saya kepotong. Dan dia sudah halal, saya maafkan. Begitu. Ada satu sahabat yang lain lagi. Beliau bernama Sayyidina Abbad bin Bishr Abbad bin Bishr ini adalah leluhur dari keluarga masyayikh ulama dari keluarga Al-Khatib ulama di tarim itu ada suatu uh, gabilah suku yang namanya keluarga Al-Khatib itu keturunan dari Abbad bin Bishr mereka adalah baitul ilim rumahnya ilmu hingga yang terakhir di sini yang dikenal itu di wilayah Singapura Syekh Umar bin Abdullah Al-Hafib seorang ulama besar itu disebutkan Sayyidina Abbad bin Bashir sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan beliau bersama salah seorang sahabat lain untuk merondak jaga malam waktu mereka berjihad visabilillah dalam suatu peperangan ketika jalan pulang, arah pulang mereka ditugaskan untuk merondak jaga malam di puncak bukit mereka jaga malamnya bukan main kartu bukan ngobrol yang kagak ada mansaatnya enggak dia bilang, engkau tidur dulu saya tahajud, kata abad bin Bashir ntar waktunya giliran kau saya bangunin kamu, sudah maka itu sahabat, yang satu tidur istirahat, yang satu lagi tahajud bangun malam, berdiri, sholat rupanya ada beberapa musyrikin, satu orang musyrik yang tidak puas dengan pertempuran tadi siang, dia mengintai, mau mengambil kesempatan, lihat, nah ini ada sahabat Nabi Muhammad lagi berdiri, dia mau panah dipanah wa abad bin beshir lagi asyik dalam sholatnya kena anak panah di bagian tubuh yang tidak mematikan dicabut oleh abad bin beshir dibuang ke tanah itu yang melempar panah heran kok tidak jatuh panahkan lagi dari jauh kena lagi bagian tubuh yang tidak mematikan dicabut lagi jatuh sampai anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima darah mengalir itu sahabat yang lagi tidur Toto berasa dingin, basah, dibilang Lihat apa darah? Lihat Abad Ben Bishir Di sekelilingnya ada belasan anak panah Ini orang musyrik ketika ngelihat ada orang lain bangun Dia kabur, lari Abad Ben Bishir masih tetap asyik Dalam sholatnya, Udah selesai dari sholatnya Itu sahabat bilang Kenapa tidak dari sejak anak panah pertama Kamu bangunin saya Dia bilang, enggak lah sebab saya tadi waktu salat lagi asyik baca surat Al-Kahfi dalam tahajud saya dan saya enggak mau motong bacaan surat Al-Kahfi cuma buat gara-gara anak panah mendingan saya mampus jangan saya motong salat saya. Mereka orang-orang yang punya cita rasa tinggi menikmati salat mereka, merasakan kelezatan di dalam salat mereka. Nah, kita sudah belum jadi kayak mereka? Disebutkan Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr Al Imam Hasan bin Saleh Bil Hasan bin Saleh Bahr Nuruh Tafeh La Takun Li Fadeh Ya Samad Ya Mannan Hadha Al Imam Hasan bin Saleh Al Bahr itu satu kali tuh dia ada luka di punggungnya ada daging lebih yang kata dokter harus dipotong mau enggak mau Anaknya al Habib Abdullah bilang Abah saya sudah tua enggak ada obat bius zaman tersebut mau dipotong bagaimana kita pegang kita ikat Kesian berkata, ini mau tidak mau harus ya sudah dah abah saya dia kalau udah masuk, habis maghrib nih, lakukan kalau mau operasi habis maghrib, kenapa habis maghrib? habis maghrib dia selalu sholat ba'diyah maghrib itu sholat ba'diyah maghribnya panjang dan kalau ada sholat ba'diyah maghrib dia tidak sadar sama keliling kita mau jerit-jerit mau teriak, mau jatuh piring dia tidak tahu, dia tidak sadar lakukan saat itu, sudah begitu habis sholat maghrib Al-Hayyub Hasan bin Salah sholat, sholat, dia tidak tahu dokter langsung sudah keluarkan alat bedah buka, sudah dibedah dia itu semuanya walhabib lagi asyik dalam sholat campur sudah selesai ya, dijahit lagi, ditutup lagi diperban masih sholat, begitu salam dari sholatnya dia panggil anaknya ya abdullah lebih abah sini, coba lihat nih punggung abah ada apaan, kayak ada semut yang gigit Nang bah bukan semut, operasinya sudah selesai ah, kapan operasinya pas tadi abah lagi sholat, dia enggak rasakan apapun Hakada disebutkan bahwasanya salah seorang mereka dari para salafus sahleh ketika sedang solat di masjid Jamek di Basrah lagi asyik sujud tahu-tahu tiang masjid dari batu besar roboh tiang masjid itu bunyinya gemuruh dahsyat sampai orang-orang yang jauh yang ada di pasar pada terkejut pada kaget semuanya wah ini orang di masjid tetap aja sujud tak bergerak Gak berasa salam dari sholatnya apa yang terjadi kok banyak orang ini tiang udah roboh saya bilang kamu gak sadar gak tahu saya gak tahu apa apa terjadi kebakaran di rumahnya al Imam Ali Zainal Abidin ibn Al husain bin Ali bin Abi Talib saat terjadi kebakaran di rumahnya wah Imam Ali Zainal Abidin lagi asyik sujud beliau lagi asyik dalam sujudnya itu orang orang teriak wah cucunya Rasulullah api api tetap aja disujud Sampai akhirnya api berhasil dipadamkan. Udah gitu selesai dari salatnya wahai Imam, kau enggak dengar tadi kita teriak api. Oh, kenapa? Ada kebakaran. Api besar. Kamu enggak tahu? Lang ya, gimana dong? Saya enggak sadar, saya sibuk dengan api yang lain. Sibuk dengan api yang lain. Api apa? Api neraka. Takut sama api neraka. Radiyallahu anhu arba. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau udah masuk panggilan sholat dia bilang kepada teman-temannya, Izdhabu ila narikum allati awqadtumuha fa'idquha. Kalau ada panggilan salat, ayo bangun. Kita hampiri api yang telah kita nyalakan, mari kita padamkan. Maksudnya apa? Ya? Dosa kita kita padamkan dengan salat. Begitu mereka menyikapi salat mereka. Mangkanya buat mereka enggak ada yang lebih nikmat daripada salat. Segala sesuatu yang mengganggu mereka dari salat enggak ada baiknya. Tidak ada enaknya. Tidak nafsu dengan beli Tuhan. Tidak pengen kebun. Tidak pengen kuda. Tidak pengen harta. Biarin hilang. Jangan ganggu saya dari sholat saya. Biarin saya mati dengan anak mana. Jangan saya terganggu dari sholat saya. Sebab di muka bumi. Buat mereka tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang lebih berharga. Melebihi sholat mereka. Sampai-sampai. Karena doyannya mereka dengan salat Imam Ali Zainal Abidin tiap malam seribu rakaat, al fagih Al-Mugaddam tiap malam seribu rakaat, Sheikh Abdul Gadir Jailani tiap malam seribu rakaat, wafulan, wafulan dan kaum wanita salihah saya dah uh, Rabbi Haladewi tiap malam seribu rakaat, masya Allah, Wah, kita berapa rakaat? Itupun yang 17 belas rakaat aja kita, kalau bisa kita ditawar kita mau tawar, cuma dia tidak bisa lagi dan dilaksanakannya tanpa berjamaah, tanpa khusyuk lagi. Wal billahi min zalik. Disebutkan Al Imam Hasan bin Shalal so Bahar, imam besar ini, ulama besar tersebut itu dia kalau di malam tuh satu kali anaknya bilang, "Ayah saya sakit. Demam." Kita tutupin dengan 3 lapis selimut, itu panasnya masih berasa sampai keluar. Tapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya dia pukul tu, tahannya dia. Gum ya nafsu su, bangun. Wahai nafsuku yang busuk yang ingin menghambat saya dari solat, dipaksa bangun, dilempar tu selimut. Dia minta air airulu, dia ambil duduk solat. Udah ikut wiridnya kayak biasa. Wiridnya apa sih? Dia solat tahajud ditutup dengan dua rokaat. Rokaat pertama, ya dia baca Quran dari awal sampai hatam. Terokaat pertama. Rokaat yang terakhir, yang keduanya dia tutup. Dia ya, cuma baca surat suratul ahad gak banyak, cuma 90 ribu kali soalnya buat mereka gak ada yang lebih nikmat kecuali itu apa yang gak bosen, apa yang gak jenuh kita nonton sinetron gak bosen kita ngomongin orang gak bosen kita dengan maksiat gak bosen oh, mereka menemukan kelezatan di situ semuanya Rasul SAW kalau masuk waktu sholat Nabi bilang apa kepada Sayyid Nabilal Arihna biha ya Bilal Hibur kita dengan sholat wahai Bilal Senangkan kita dengan ajakan sholat Semangat, girang, senang kalau diajak sholat Wah kita kalau diajak sholat Yah dia lagi, dia lagi Panjang banget adhannya Tapi emang terus terang sih Adhan zaman sekarang panjang banget itu azan ya Mbok ya cepatan, kelarin orang banyak urusannya begitu. Sampai kepanjangan juga sampai azan ber menit, menit Itu dalam satu kali azan orang bisa baca 3-4 lembar Al-Qur'an. Azan boleh silakan dengan suara yang indah. Intinya kekhusyuan di dalam salat saudara-saudara sekalian ini yang mesti kita cari. Ini yang mesti kita dapatkan. Ya, ma salatuhum. Solusi kita ya salat. Jangan bingung cari solusi macam-macam, oh, mesti gini, mesti gitu, mesti duduk di sini, duduk di situ. Salat kita itu solusi kita. Problem kita datangnya dari salat yang ngeberesin problem. Jadi semuanya terah kita. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Insyaallah Allah taala jadikan kita orang-orang yang sholat dengan sebenar-benarnya dijadikan sholatnya kita sholatnya orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh khusyuk yang penuh ketaguan yang penuh istigamah yang membuahkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma ja'alna mugim as wa min zararina birahmadika ya rahim rahimin ija'alna jam'ana adha jam'an marhuma, tafarugana min ba'di tafarugan ma'asumah wa lataj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahrumah wa صلى الله على ال وه وصحبه وسلم